Arra tanítottak, hogy minden vitéz alkutárgya, ha kell, megalkuszunk rá. Amennyiben szükséges, hogy legyen, megköttetik az üzlet, és lesz. Ajándék vitéznek ne nézd a fogát, mondták. Olyan, amilyen, aki épp a szükséges időben erre csatangolt. Megalkuszunk vele, hisz ez a vitéz érti, de kivel tudnék, hanem épp vele. Minden királyány életében érkezik egy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 Kockázat volt ugyan fegyveresen végigjönni a városon, amikor a terror veszély miatt térfigyelő kamerák pásztázzák az utcákat, és ha véletlenül kimondod Allah nevét lecsaprád az amerikai titkosszolgálat, de megérte. Megérte érte jönni és megkapni. És hogy mindaz, ami hiányzott neki, amiért egy életen át sóvárgott, éme most ezáltal megadatott.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 Helyben járt, mint egy raba a talpalatnyi fogdában, mint török bálint a héttoronyban. Gyere, mondtam, gyere, csúkd be magad mögött az ajtót, mert betódul a szél, és kiűzi a szobából a meleget. Besúrranak melletted a rossz vitézek, elcsennek valamit a szobából vagy belőlem. Ő nem szólt semmit, csak toporgott, mint keresztútnál az eltévet vándora lassan töpörödő árnyéka körül.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 Nem egy egész estés koncertet, csak a jutalomjátékot. Azt a néhány számot, amit a főprogram után már minden felelősség nélkül felszabadulta játszik a zenekar. Irigyek vagytok, mondtam. Azért mondjátok. Fáj, hogy nekem jó. Erre irégyek, mondták. Erre aztán nem volna érdemes. S ha nem csak mesét olvasnék, akkor magam is látnám, hogy százból kilencvenkilencszer ez történik.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 ha nem jön, enged előt, de ne enged el az utolsó pillanatot. A te idődért neked kell izgulnod, mert ez az egész nem értekli, nem marad le semmiről. Mondták a barátnők, akik már régen kiléptek a mesékbirodalmából, legfeljebb néha-néha tévedtek oda egy meseterápiás előadás során a közös gondolkodást irányító vezetővel.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 mintha egy érzelgős dal dúdolna az életünk. A love me Tender"t, vagy az I am a believer vagy az all oh, my lover for the first time in my life-ot. Jézusom, mi lett veled? Vágott közbe az egyik. Az ériett már beszem, sem, legfeljebb általános iskolában. Alsó tagozatban, <gül> tette hozzá nevetve a másik. Jó, tudom, hogy ez olyan hülyén hangzik, de tényleg olyan érzés...